Mhm. Mm Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tak nak dengar Tuan-tuan sekalian Mayawai tak ada nak menyuruh ikut Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam ha, Baru seronok dengar Saya tengok ramai hari ni Buat pula di Maidin Mula-mula sebelum keluar Benda balik pulau tu mai ramai, ramai. ni pasal nak mai nak mai beli belah je kut rupa-rupanya bila saya mai nampak ramai kedai pun tak buka lagi okay? maknanya depa mai nak tengok ustaz ilies bukan saya yang ni yang cemburu ni alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa washabbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hulul illa ma alimul hakim la wala illa terima kasih kepada pengacara majelis yang berbahagia datuk subaya haji rozali bin haji mahmud yang dipertua majelis perbandaran seberang perai Yang dipertua Persatuan Pekerja Islam Majlis Perbandaran Seberang Perai, kakitangan MPSP, para jemputan, ahli-ahli Majlis, tuan tuan dan puan, hadirin dan hadirat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahuwataala. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah dengan kesempatan yang diberikan oleh Allah Taala pada pagi yang berbahagia ini. Tuan-tuan dan puan dapat berhimpun dan dapat berkumpul di ruang legar Maidin pada hari ini. Alhamdulillah duduk dalam majlis ilmu, mudah-mudahan dengan kehadiran kita akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan sekali kita lakukan majlis ilmu seperti ini di tempat ini tuan-tuan sekalian. Alhamdulillah anjuran daripada permai ini kita ucapkan syabas dan tahniah kerana dakwah itu bukan hanya di masjid, dakwah itu bukan hanya di surau, tetapi dakwah itu akan berjalan di mana-mana sahaja, di mana ada ruang untuk kita berdakwah, kita tidak akan melepaskan peluang ini. Tuan-tuan dan puan sekalian, Kami sebenarnya bertiga Yang hak sorang lagi ni dalam perjalanan Dato' Doktor dalam perjalanan insyaAllah dia akan bersama dengan kita Apapun hak sorang, hak dua ada sebelah saya ni kita ganyak dia betul-betul tuan, tuan sekalian Boleh-boleh boleh, boleh tak boleh ni Saya rasa maklum-maklum makcik-makcik banyak soalan yang nak ditanyakan kepada ustaz kita Sebelum daripada tu ustaz kita semang-semang dulu lakut Saya bila yang di petua duk bercakap tadi saya mula ketak lutut. Pasal yang di petua ni dengan bahasa Arab pun dia boleh juga sikit-sikit. Kan dengan ayat-ayat Quran pun pandai juga dia hurai-hurai. Dan apa yang dia bercakap tu benda haziah nak bercakap. Tapi dia bundah ambil semua model saya saya nak bercakap apa? Kan? Yang tu yang saya dok fikir nak bercakap apa. Tapi insya-Allah Dengan kehadiran Ustaz Iliah sebelah saya pada hari ini dapat memberikan kekuatan dan alhamdulillah uh, kita alu-alukan kedatangan Datuk Doktor Muhammad Izhar Arif <coughs> ataupun dikenali sebagai Dr. Mia. Mia nanti saya ingat ke apa rupanya Muhammad Izhar Arif. Jadi kita alu-alukan Datuk Doktor persilangan Tuan-tuan dan perempuan yang terahmati Allah subhanahu wa ta'ala Datuk-doktor okeykah? Selamatlah Baik tuan, tuan sekalian Tajuk kita pada hari ini Di bawah forum duha Yang dianjurkan oleh permai uh, MPSP Sempena hari sambutan hari majlis yang ke-44 Iaitu di bawah tajuk Kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat Manjadah wajadah Sedap tuan, tuan tajuk ni, saya tak tahu siapa yang pilih Tapi syabaslah sebab tajuk ni cukup indah Untuk diperkatakan Dan semua orang kalau boleh nak benda ni Nak kebaikan di dunia Nak kebaikan di akhirat Tetapi Dia ada pengecualian di bawah tu Siapa yang mencari Bahasa Aram kata menjadah Siapa yang cari wajada Benda tu akan ada dan benda tu akan dapat Kalau dia tidak cari kebaikan di dunia Dia tidak cari kebaikan di akhirat maka tidak ada kebaikan kepada dia. Kalau dia mencari insya-Allah dia akan dapat. Tuan-tuan dan puan sekalian, di hadapan kita ada dua orang yang saya rasa tak perlu saya perkenalkan kepada tuan-tuan. Tonton -tuan. tuan -tuan buka TV je tengok muka depa. TV 1, TV 2, TV 3, TV 4, TV 5, TV 6 boleh katakan semua TV ada muka depa. Muka Datuk Dr Izhar ada. TV 1 lah, TV 3 lah, dok ada sedia muka dia. Yang di sebelah saya mula-mula yang saya ingat Ustaz Ileh dulu Kita nak tengok tengah malam ya Waktu nak lena Acara Muhasabah dalam TV Hijrah Betul tak betul tuan-tuan sekalian Jadi saya nak cakap dengan ni apa risau waktu tu Pasal apa Muhasabah mana duk gelak kat orang Masa muka dia ajak kita ingatlah mati apa semua Bila berjumpa rupanya mesra rupanya depan ni tuan, tuan tengok buka TV tengok muka depan Nampak muka depan Tuan-tuan tutup TV baru nampak muka saya Hadirin dan hadirat sekalian Kita tuih kepada forum kita lah Allah. Mungkin memakan masa sekitar satu jam Satu jam lebih Satu pusingan saya akan ajukan soalan Setiap satu panel, setiap seorang panel Satu soalan Ada dua pusingan maknanya Saya akan ajukan kepada mereka empat soalan Dan kita akan buka sesi bersama dengan tuan-tuan Orang Pulau Pinang Haduk ada pada hari ini Jangan buat leceh Makna apa jangan buat leceh? Kena tanya soalan Tanya dekat Datuk kah Tanya kepada Ustaz Iliah kah Tuan-tuan kena tanya Sebab depan ni bukan orang Pinang Ustaz Iliah orang Kedah Datuk-Data orang Pahang Selangor Selangor, Orang Selangor Tapi duduk di Syria lama Betul kan? Dia, dia pun heran malam-malam duduk di Syria Masa apalah budak-budak Syria Kecil-kecil dah pandai cakap Arab Faham-faham, tak faham sudah Tuan-tuan dan perempuan sekalian Soalan yang pertama saya ajukan kepada Sahibul Fadilah, Datuk Doktor Yang kita sebut tentang kebaikan di dunia Dan kebaikan di akhirat Untuk pengetahuan Datuk yang ada di hadapan kita ni Ada juga kaki tangan awam, penjawat awam Maknanya penjawat awam juga Mereka inginkan kebaikan di dalam kerjaya mereka Bila kita tengok, kadang-kadang kita dengar ada satu satu ungkapan Kami ni Ustaz, kami nak pencih nawai Ustaz Pertama siapa nak pencih nawai? Sebab kami nak tumpu kepada ibadat Apakah ketika mana kita berkhidmat itu bukan satu ibadat? Kalau kita letak hikmat itu adalah satu ibadat Maka kita telah berjaya menarik kejayaan di dalam diri kita Jadi untuk soalan yang pertama, nak nak, nak, nak ajukan kepada Uh, sahibul Fadilah, Dato-Doktor, apakah makna dan huraian kejayaan di dalam kerjaya kita khususnya bagi penjawab awam yang ada di hadapan kita sekarang ini? Kita silakan, Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri ve li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli amma ba'du Yang saya hormati Ustaz Luqman Hakim Yang dikenali sebagai Ustaz Datuk Syamsuri Junior Yang saya hormati Ustaz Ilya, sahabat saya uh, Yang saya hormati juga Datuk Ghazali, Dato' YDP Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, dalam keadaan hari kita bercuti ni tuan-tuan, kita dapat berada dalam satu majlis ilmu. Bukan senang nak ada dalam majlis ilmu ni tuan-tuan. Sebab Nabi kata apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahala Allahu lahu tariqan ilal jannah sesiapa saja yang mempermudahkan urusan ilmu Allah mudahkan urusan mereka itu untuk masuk dalam syurga Allah Azza wa Jalla tuan-tuan kena ingat satu perkara bila nak mudah masuk syurga ni Allah Ta'ala ni dia akan letakkan kita ni berada di tempat yang betul bayangkan kata para ulama manusia ni akan mati ikut apa dia suka kalau kita tengok orang tu kalau dia suka kepada mati ilmu Allah mudahkan dia untuk mati masuk dalam syurga Allah azza wajalla dan Allah akan bagi ikut apa yang dia suka. Tambah ni kita bukan main ni main saja nak main dengan forum saja. Ada yang datang nak beli barang, ada nak apa nama nak beli, nak makan dan seumpamanya. Tapi kita boleh selitkan dengan mesej ilmu itu yang paling penting. Suatu ketika saya pergi ceramah dekat satu uh, negeri, Negeri Sembilan tuan Kebetulan sebelum sambung so apa ni jawab soalan tuan-tuan, baru sampai baru turun kapal terbang tuan-tuan. Kapal terbang tadi bergegar pula saya ai eh, nak terkencing di atas tu. Eh. Dia utak, apa nama su, apa nama cuaca tak berapa bagi. tapi alhamdulillah sampai pada waktunya. Saya pergi ceramah dekat apa nama Negeri Sembilan. Jadi bila kita mai habis ceramah semua tuan-tuan berlakulah satu peristiwa. Habis ceramah di Maulud Nabi tu lebih kurang pukul 11 11.30. 11.30 depa jamu saya tuan-tuan. Lepas jamu saya dengan apa nama tu salak itik salai, daging salai masak cili api. orang perempuan tahu lah tu, masak cili api. Orang Negeri Sembilan cili api dia berapi punggung tuan-tuan. Panas gila. Kita pun lama ai nak makan pukul 11 malam macam mana ni nak makan? Jadi makan nak sikit. Tengah-tengah makan tu ada seorang mak cik mai. Orang mak cik mai dia kata, "Ustaz, dia mai dengan periuk." Dia kata, "Ustaz, ni saya masak untuk ustaz ni kata." Tadi, daging salai. Ini, apa nama, itik salai. Alah, aku dah makan dah hari. Ini mai pula, tadi pedas dah. Main hot pedas ni, aku tak tahu dah macam mana. Disebabkan pedas inilah, saya, orang kata apa, MC tiga hari, cirit-birit yang luar biasa. Saya terpaksa makan yang kedua tu. Sebab apa? Makcik tu mai. Dia kata, ustaz, ustaz kena mai. Saya masak untuk ustaz ni. Saya buat ni sebab apa? Sebab arwah suami saya ni, peminat ustaz. Saya kata alhamdulillah terima kasih. Bila arwah meninggal? Ustaz, dia meninggal awal tahun berbahuru ni, Ustaz. Ya allah semoga Allah rahmati. Ustaz tahu tak? ustaz lah punca dia mati. Terkejut saya tuan-tuan. Saya kata apa saya pula? Saya ustaz apa nama saya mati, mati sebab saya. Dia kata, "Ustaz, suami saya, Ustaz, setiap kali Ustaz dalam TV, dalam tanyalah Ustaz, dalam forum perdana, dalam TV Al Hijrah, dia tak pernah sama sekali tinggal kebetulan pada hari tu ustaz, ustaz live pagi tentang keberkatan hidup tajuk keberkatan hidup dua tuan-tuan dalam tanyalah ustaz TV 9 kebetulan pagi tu tuan-tuan dia kata tak apa hari ni saya tak mau pergi semayang dekat masjid saya nak semayang kat rumah takut terlepas sebab kat masjid pun ada kuliah dia kata dia nak tunggu awal dia nak tunggu biar mula-mula tu dengar ustaz Izhar baca Quran lepas tu sampai habis itulah rutin harian dia tengok tanyalah ustaz TV 9 Bayangkan tuan-tuan Isteri macam biasa Kebanyakan cucu pun ada Jadi isteri ni Dia tak dapat teman Dia bawa kopi Saya letak Dia letak kopi Dan suami Dia, dia biarkan suami Dia tengok Saya dah live masa tu dia duduk tengok Sampai pukul 8 lebih Dia kata Eh apa saya apa, apa nanya, Tok aji tak turun lagi Dia naik ke atas Dia kata Ustaz Bila saya naik atas Saya tengok kopi Dia tak sentuh TV dah berubah Maknanya cerita tu dah habis Saya tanyalah ustaz Dah main cerita lain Cerita kartun dah Lepas tu dia kata Kenapa suami tidur Ni dia pun sambil-sambil beletik orang tua-tua, dia kata awak ni tengok ustaz ke? Ustaz tengok awak. Dia pun pegang suami dia, tengok habah tuan-tuan. Dia pegang-pegang, suami dia telah kembali ke rahmatullah. Tuan-tuan, mati dalam keadaan melihat program agama. Macam mana dia itu tuan-tuan? Mati dalam keadaan baik, mati tengah duntuk ilmu, mati dalam keadaan, apa nama? Uh, dia katakan apa? malaikat sedang mendoakan orang itu. Jadi tuan-tuan dan -tuan, puan, puan begitulah dalam kehidupan kita. Bila kita bekerja ni tuan, tuan, apa yang kita nak? Kita nak tak lain dan tak bukan kita nak seperti mana yang kita doa dalam doa-doa kita, Rabbana atina dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Yang kita nak tuan, tuan, dunia kita baik, akhirat kita baik. Tu sebabnya tanpa kita kiralah sama ada yang penjawat awam ke yang kerja dengan kerajaan macam saya kerja dengan kerajaan, UKM Lepas tu Ustaz, Ustaz Ilyas dia ni dia pendakwah bebas. Lepas tu bisnesmen yang terkenal tuan-tuan. Hebat ni orang tuan ni tuan-tuan. Di mana-mana ada. Dia menyanyi boleh. Jual buku boleh. Ceramah boleh. Pengacara boleh. Habis semua. Kalau dulu zaman dulu P. Ramli ni P. Ilyas. Nak kata semua boleh tuan-tuan. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan. Allah rahmati kita ni tuan-tuan. Tak kira lah apa kerja yang kita nak. Kita nak pertama kita nak kebahagiaan dunia. Tak salah, tuan-tuan-tuan, kita bekerja. Tuan-tuan kerja kuat-kuat tu. Dekat luar tuan, -tuan ada adik-adik yang nak makan. Ada adik-adik yang datang nak beli barang. Tuan-tuan, hidup kita ni perlu duit. Tu sebabnya bila kita bekerja, sama ada kerajaan ataupun tidak, pertama kita nak kerja dunia. Untuk apa dunia? Sebab itu kata Allah Ta'ala, فَشِيرُ فِي الْأَرْضِ فَانْزُرُوا كَيْفَكَانَا كَيْفَكَانَا كَيْفَكَانَا كَيْفَكَانَا كَيْفَكَانَ Kamu berjalan di atas muka bumi, tengok bagaimana Allah laknat golongan-golongan yang telah mengingkari Allah Subhanahu SWT. Dalam surah Jumaat, Allah bagi tahu apabila habis saja semayang, فَنْتَشِّرُوا fil ardi. Bila habis semayang Jumaat, bertebaranlah kamu mencari rezeki. Untuk apa? Pertama, tuan-tuan perempuan, untuk kita kaya dekat atas dunia. Bila kita kaya kat dunia, apa kita dapat? Pertama, kita boleh bersakat. Tengok, ni kedai-kedai ni ni semua-semua kalau orang Islam ni tuan-tuan dia dapat duit, dia kaya, dapat untung selain bayar cukai dia bayar zakat, zakat ini akan bawa dia masuk syurga Allah Ta'ala ibu bapa yang datang kejap lagi nak belanja, nak makan tuan-tuan, bapak yang keluarkan duit untuk bagi nafkah kepada anak-anak yang nak makan apa nama sini ada ANW lepas tu ada dapur penyek-penyek semua ada semua ada tuan-tuan Anak nak makan itu, kita keluarkan duit. Gembirakan hati anak-anak. Tuan-tuan, anak-anak ini akan berdoa dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, kau murahkanlah rezeki ibu bapa aku yang telah bayarkan apa yang aku makan ini. Ya Allah. Tuan-tuan, bayangkan. Itu sebabnya kita ni, bila kita kerja dekat dunia ni, kita nak dunia. Tu sebab Nabi kata, Min sa'adatid dunia, antara benda yang boleh kita nak dapat di dunia, Pertama, kita nak dapat apa? Nak dapat pasangan yang baik. Kan? Al-mar'atu saliha orang رجل soleh nak dapat suami yang baik lelaki yang baik isteri yang baik isteri yang solehah kita nak dapat yang itu nak dapat itu pun perlu pakai duit mana hari ni nak kahwin tuan-tuan saya ambil kamu dengan Allah kerana Allah taala saya tak boleh mesti kena bayar pening berapa ustaz mas kahwin ha? lebih kurang selangok berapa berapa Datuk saya minta maaf Datuk dah lama tak kahwin Ah ribu Ai boleh tahan 10000 ribu nah. Oi orang utara boleh tahan ah. Kami saya ni kahwin dengan orang Kelantan masa tu 5000 je 16 tahun yang lalu. Baru je sambut hari hari apa nama? Hari kahwin nama? anniversary. anniversary. Alhamdulillah baru je tuan-tuan 12 bulan Julai tahun ni. Tapi nak bagi tahu lama tak kahwin tu lupa berapa hantaran tu. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan nak pasangan yang baik kena ada duit. Tu sebab kita kena kerja. Saya galakkan adik-adik, bekerja. Orang-orang muda, bekerja. Biar kita kaya. Jangan kita miskin. Sebab Islam ajar untuk kita kaya. Tak kiralah kerajaan ke, swasta ke, yang penting kita ada duit. Yang kedua, untuk apa? Markabulhani, cari. Apa mana yang Nabi Islam suruh? Nabi suruh, cari kenderaan yang bagus. Tuan-tuan, kenderaan yang bagus sangat penting. Itu sebabnya Nabi, dia ada kuda. Kuda Nabi paling laju harga kuda tuan-tuan nak banding dengan kuda-kuda sultan terengganu ke apa semua lebih hebat kuda nabi SAW. sebab kuda nabi hebat unta nabi unta nabi ni kira kalau convert ke unta ni kalau kita equivalent kan sama kan dengan Mercedes apa nama kuda tu BMW ini kita punya kita punya stylah kan apa yang terbakar tu ya yang terbakar tidaklah kuda kuda putih aku dah terbakar dah Tapi nak bagi tahu, tapi sungguh tuan-tuan, saya baru ni takde lah kita pakai kereta ni bukan apa tuan-tuan untuk bergerak jauh. Macam kami ni tuan-tuan, saya ni bekerja-kerja gini lah. Pagi tadi sampai sini, sisa lagi balik KL, malam ni ada program pula di Kuala Lumpur, esok pagi ada pula bekerja-kerja tuan-tuan. Kereta ni sangat penting. Padan Nabi kata al-markabul Cari kenderaan yang baik tuan-tuan, ada duit lebih gunakanlah tuan-tuan. Ada duit lebih sikit belilah kereta bagus sikit. Janganlah dulu kini dan selamanya kereta Kancil tak berubah. -ubah. Kena berubah, kita kena ada perubahan. Sebab Nabi suruh cari. Sebab kita bekerja. Tambahan, sungguh, bila ada kereta yang baik, laju dia lain. Dia punya safety dia lain. Saya baru ni aksiden, tuan-tuan. Satu dunia pusing. Saya ni aksiden yang tersebar masuk dalam WhatsApp grup tu. Saya ingat lagi. Bila langgar, saya habis daripada TV3. Soal jawab hukum. Bangun pukul 3 pagi. Pukul 6, apa ni? Pukul 4 pagi sahur. Pukul 5 pagi dah bertolak. Daripada rumah sampai ke TV3 pukul 6 pagi. Pukul 6 pagi semayang, lepas tu kita make up, lepas tu pukul 7 live, 7.45 habis. Soal jawab hukum, tanya soalan-soalan macam-macam, satu Malaysia tuan-tuan tanya. pening kepala kita. Jadi bila balik kita letih, kita puasa kan. Bila sampai dekat rumah tuan-tuan, lagi -tuan, satu kilometer nak sampai rumah, tiba-tiba ada anjing nak minta. Anjing nak minta, saya pula tak macam mana, selalu saya langgar ni anjin, hari tu saya baik sikit, bulan Ramadan tuan-tuan Pusingnya sikit, pusing sikit, nak tekan brek saya tertekan minyak. Masa tu tuan-tuan, kereta tu pula, dia bila tekan minyak, otomatik dia akan jadi turbo. Lagi laju, lah lah lah, langgar pokok tuan-tuan. Anjing tak jadi lintas, patah balik, hilang daripada radar. Saya terus langgar, langgar pokok tuan-tuan, kereta lima minitnya. Saya keluar daripada kereta, ada orang budak muda, duk ambil gambar. Bukan nak tolong aku, ambil gambar dulu. Kurang hajam tui, duk ambil gambar, tak, tak. Dia tengok lama, eh kita nak menepi. Aduh sakit, tolong saya dah ke bawah dah. Depa tengok, eh ustaz. Dia menjerit ustaz baru dia angkat tepi. Bila angkat tepi Lima minit kereta tu habis. Bomba datang, Mr Murali, ketua bomba dia. Bangi, dia kata, "Ustaz, saya minta maaf mau cakap sama ustaz." Dia ni orang India tuan-tuan. Dia kata, "Sebenarnya ustaz, this is miracle. Benda pelik." Ustaz langgar pokok ni ustaz. Baru saja... 4 minggu 4 hari 3 hari lepas saya letak dalam Instagram orang langgar pokok, lebih kurang kereta yang sama apa apa, uh, keadaan yang sama mati empat-empat orang tuan -tuan. bomba ni kata apa, dia kata ustaz, selain daripada doa orang-orang yang sayang kepada ustaz kereta ni juga membantu ustaz, menyebabkan ustaz tak patah, ustaz tak mati ustaz, kebiasaannya yang langgar yang saya uruskan selalu semuanya mati ustaz, tapi tuan-tuan pembuan Benar kata Nabi saw. Bila kita ada duit belilah apa kenderaan yang baik untuk apa untuk keluarga kita dan seumpamanya. Manakala yang ketiga kata Nabi saw. Dunia ni apa benda yang kita nak tak lain dan tak, bukan al apa nama al maskanul wase rumah yang selesa. Mengikut kemampuan masing-masing ada rumah selesa, ada yang duduk di atas ada yang duduk di bawah. Yang penting kita buat untuk apa yang cari jiran yang baik cari tempat yang masjid dan suraunya hidup cari yang dekat dengan maidin maidin kena bagi aku royalty ni mak nak bagi tahu cari Biar dekat dengan tempat-tempat beli belah, tempat makan dan seumpamanya Percayalah tuan-tuan, inilah yang, digajar, yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW Bukan kita nak kerja dunia itu saja Tetapi dengan semua itu akan menyebabkan kita masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala Terima kasih Berbahagia Datuk Dr. Muhammad Izhar Tuan-tuan dan perempuan sekalian Apa yang cuba disampaikan oleh Datuk Dr. Sementara tadi bila kita menceritakan tentang penjawat awam maknanya kita penjawat awam bekerja hanya bukan bukan untuk diri kita tetapi kita kena fikirkan juga orang yang kita tanggung iaitu keluarga-keluarga kita oleh itu sebagai penjawat awam apabila dia bekerja dia kena tahu amanah yang dipikul oleh dia itu yang bakal dipertanggungjawabkan di hadapan Allah satu dan kedua hasil daripada pekerjaan dia mendatangkan hasil kepada dia setiap bulan dia duk ambil yang tu dia akan bawa balik ke rumah bila untuk melahirkan keluarga yang saadah keluarga yang bahagia yang disebutkan oleh Datuk Doktor sebentar tadi sudah pastilah hasil yang baik acuan yang baik akan melahirkan keluarga yang baik yang mempunyai kebaikan di dunia dan juga di akhirat kesinambungan daripada itu di dalam kita nak melahirkan juga keluarga yang baik Anak-anak yang salih dan salihah Isteri yang salihah Suami yang salih Kita hari ini kita mai untuk pengetahuan Ustaz Ilyeh Ramai di kalangan kita yang datang bawa keluarga Bawa anak-anak, bawa suami, bawa isteri Untuk nak bagi dengar juga Apakah tip-tip ataupun langkah-langkah Yang boleh kita ambil, yang boleh kita amalkan Di dalam melahirkan keluarga yang berjaya seperti mana yang disebutkan dalam al-Quran dalam surah al-Baqarah ayat 201 Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar datangkan kepada kami ya Allah kebajikan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan lepaskanlah kami bebaskanlah kami daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala yang kita nak bukan hanya kita seorang yang lepas daripada api neraka Yang kita nak bukan kita seorang yang terbaik di dunia ini Kita nak diri kita dan juga keluarga kita juga Mendapat kebaikan yang sama Apakah ciri-ciri dan langkah-langkah Untuk melahirkan keluarga yang terbaik Dan juga mendapat kebaikan di dunia dan juga di akhirat Dipersilahkan Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Ala alihi wa qala Rabbi sadri, amri min qawli, amma ba'du. yang saya muliakan al fadil ustaz Luqmanul Hakim nampak mula macam Norman Hakim <gülüyor> dan yang dihormati rakan bicara wara saya fadil ustaz Dato Dr Izhar Arif Yang dimuliakan Datuk Haji Rozali bin Mahmud Yang dipertua Majlis Perbandaran uh, Seberang Perai Para alim ulama Tuan-tuan Haji Para guru Asatizah Selanjutnya ibu ayah Adik-adik anak-anak yang dimuliakan Yang didoakan kebaikan dunia dan akhirat Juga kepada pengunjung-pengunjung Di Maiden semua Biasa mai sini shoppingnya, Ceramah pula dah ni Macam tak kena pula kita Tapi betul ibu saya kata dakwah itu di mana-mana Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian Doa Rabbana Atina Fi dunia hasanah Wa fil akhirati hasanah ni adalah doa Yang digemari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi cukup suka Doa ni malah kita kalau tawah pun Tawah pusingan terakhir pun Doa ni yang kita baca Rabbana Atina Tapi saya kira bukan Setakat Nabi saja yang suka Rabbana Atina fi dunia hasanah Kita pun suka doa ni Bila khalifah tahlil panjang sangat doa, tangan kita mula-mula tinggi. Lama-lama sangat dia kui turun. Dia kui turun, rasa lembeklah lama sangat minta ni, minta rohia Palestin apa-apa banyak dengan ni. Lama duduk lagu ni ah. Rabbana atina, dia tinggi balik. Ah, Rabbana atina tu bahasa lagu, maknanya tu penanda doa nak habis tu. No. Rabbana atina fi dunia hasanah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Hasanah dunia, Hasanah akhirat Dalam dunia ini tuan-tuan manusia berpandangan Nak berjaya ini macam-macam cara Kalau orang Cina dia kata kalau orang yang berjaya itu ada tiga Mesti ada prinsip iaitu syur, hak, lok Yaitu mesti umur panjang, harta banyak dan juga ada kuasa yang tinggi Kalau orang barat dia kata nak berjaya mesti ada tiga P. P yang pertama power, position, property. Mania dia ada kuasa, dia ada kedudukan dan dia ada aset. Orang-orang Singapura kata nak berjaya mesti ada lima C. Yang pertama dia kata cash, car, credit card, kondominium, country club membership. Dia kata. Orang, -orang kita pula tuan-tuan, dia kata manusia hebat berjaya itu ada tiga tal. Ha selalu dengar ni Ustaz Lu'man boleh ceramah dah. Apa dia tiga ta? Yang pertama harta, yang kedua takhta, yang ketiga wanita. Hak ni dikira manusia hebat. Kalau harta banyak, wah macam datuk cerita tadi, rumah datuk besar oi. Rumah dia jangan. Nak masuk rumah dia rasa gayat au. Kita jiran dia tapi oh tak sampai lagi. Rumah besar kan, harta banyak, yang kedua takhta ataupun jawatan, pangkat, dan yang ketiganya adalah wanita, takat bini seorang cerai dia kata, dia mesti dua atau tiga, itu power, bab ni saya tak ulah lanjut lah, pasal poligami ni kita bukan nak ulah sangat, pasal dia hukum dia bukan wajib, dia sunat je maklum, teruslah duk marah sangat, duk jugi kita, apa, tak boleh, tak boleh, tak orang malah dah awal kebah bungkok lah kita poligami tak tak tak, tak. poligami dia bukan wajib dia sunat saja. apa sunat buat dapat pahala tak buat rugi anak no, datuk tuan-tuan no? yang dirahmati Allah apa makna Rabbana, Rabbana kita sembang boleh berani tak buat Rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah kata ulama itu ada empat tanda bahagia dunia empat tanda bahagia akhirat Apa dia tanda-tanda orang bahagia di dunia? Ada empat tanda. Salah satunya, tanda orang tu bahagia di dunia, ialah dia mendapat taufik dan hidayah daripada Allah Ta'ala. Tadi datuk Izhar cerita, salah satu jalan nak dapat hidayah Allah, main majlis ilmu. Ni, main dengar ceramah ni bagus tuan-tuan. Pihak majlis pemandaran dah buat majlis ilmu. Di Maiden lagi tuan-tuan. Tak apalah lepas ni dalam muka mata tengok saya Dalam pala tak tahu dia fikir apa Nak pergi mana dulu apa, apa, Ayam penyek ke ayam pijak ke apa Tak tahu lah kan Tak kisahlah janji main majlis ilmu Taufik dan hidayah Yang kedua tanda bahagia di dunia Ialah orang itu Mendapat Keluarga yang sakinah Mawaddah warahmah Yang ketiga mendapat harta yang barokah Tadi dah cerita dan yang keempat matinya dalam iman. Berapa ramai tuan-tuan hari ni ada orang meninggal dalam keadaan yang baik-baik. Meninggal dalam adik-adik mahat tahfiz ittifaqiah tu kan yang terbakar dekat KL tu kan. Tuan-tuan, pihak Jabatan Bomba kata apa? Selama kami apa bomba ni famous noh. Selamat ustaz, selamat anak tahfiz semua kan. Dia kata selama kami duk selamat apa ni? Ialah apa ni orang yang terbakar ke rumah terbakar semua. Tak biasa jumpa kes macam ni. Pasal apa dia kata? basa satu busuk pun tak ada daripada anak-anak atau mangsa kebakaran maktafiz tu dia terbakar buku terbakar kertas terbakar rumah dia ada bau dia terbakar orang tunjuk diri sendirilah tunjuk orang lain tak boleh terbakar orang dia ada bau dia tapi dia kata set sikit bau busuk pun tak ada daripada daging-daging budak-budak yang terbakar subhanallah mati dalam mulia mati dalam majlis ilmu Ramai orang mati dalam menuntut ilmu Apa tengok orang sebelah mati dah apa? Duk, uh, duk lagu tu kan? Duk lena apa? <laughs> nah, ah, Mati dalam iman Kata ulama' Orang bahagia di akhirat juga ada empat tanda Yang pertama Selamat daripada seksa kubur Yang kedua Dapat buku catatan amal dengan tangan kanan Yang ketiga Dapat minum air dari telaga kawasar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, masuk syurga dengan rahmat Allah SWT tu tuan-tuan Tapi dalam ke-88 yang saya beritahu tadi tu Paling yang kita nak cerita tadi ni Tanya Ustaz Luqman tadi apa dia? Bagaimana untuk nak membawa keluarga kita semua masuk dalam syurga Tuan-tuan, dalam Quran Surah surah Ghafir ayat 8 Nanti balik cek, balik tengok Allah sebut dalam surah Ghafir ayat 8 Allah bagi tahu kita Ada malaikat yang mendoakan kita semua masuk syurga Apa dia ayatnya? Allah subhanahu wa ta'ala sebut dalam ayat tu. Kata malaikat Rabbana wa adkhilhum jannati adaninillati wa'attahum Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim Sadakallahul azim Oh jarang Oh untuk mengaji duk... Dalam Maiden Biasa no? <laughs> kedai kaset kan eh, bunyi Tuan-tuan Lepas tu abang pula mikrofon sedap ha. Elok kan Tuan-tuan Kata Allah Malaikat tu dia doa Dia kata apa Ya Allah Masukkanlah Ibu-ibu yang soleha, Ayah-ayah yang baik zuriat Anak-anak yang baik-baik Suami yang baik-baik ke dalam syurga Adenin Syurga kan tujuh tingkat syurga khuldi jannatul ma'wa apa semua salah satunya syurga adnin malaikat tu minta pada Allah tuan-tuan tahu tak malaikat tu nama apa hak duk doa tu nama apa luqman <goda> nama malaikat tu hamalatul arash masuk dalam short list malaikat 10 tu tapi dia malaikat yang besar au dia 8 orang dia 8 orang kesemuanya Besar tak besar dia tuan-tuan? Nabi bisa tanya Malaikat Jibril, wahai Jibril. Uh, bangsa keturunan Malaikat ni semua besar mana? Kata Jibril, kami ni lagi adik, lagi besar. Itu Malaikat. Dia lagi adik, lagi besar. Macam kita lah. pi Peraya rumah dia, tengok lah besar-besar. Anak dia masuk rumah pun kena tunduk. Tanya hak ni sulung ke? Dah. Sulung hak tu, duduk celah pokok. Yang tu adik punya nala besar. Ha, malaikat lagu tu lah. Malaikat Hamalatul Arasy ni besar tak besar dia tuan-tuan Kata Jibril Kalau kami semua bangsa malaikat Nak terbang daripada dagu dia Pergi hidung dia Ambil masa ribu tahun baru sampai hidung Bukan dari lutut Dari dagu Bosak sungguh tuan-tuan tu tuan-tuan no? tu Malaikat hat tu Mendoakan kita semua masuk syurga Itu ada orang tanya Dia kata Ustaz ni makcik ni Saya ni peminat ramai saluran satu Jadi hak jenis-jenis tu banyak duk tanya soalan dia kata Ustaz Izhar tak apa mau anak dara anak pada. Kita tengah hak mak-mak tok-tok eh. Dia kata Ustaz ni mak cik ini bertaringin nak pi syurga. Pi pay... kalau mati nanti mak ada tiga laki. Laki dia tiga orang tu dia mak tiga laki dok. Pas mati mati pas mati mati pas mati mati hak tu nah. Nanti bila mati masuk syurga nak jumpa hak mana tak tahu dia orang kedah kan lagu tu semua tak tahu nak makan apa tak tahu semua tak tahu nak tak tahu tak tahu hmm dapat nak jumpa hak lelaki hak mana tak tahu saya pun dia dia tak tahu saya lagi tak tahu yalah kalau ditanyakan nanti mati dalam syurga kita akan jumpa dengan suami yang mana jawapan dia adalah suami yang terakhir kita kahwini sebab itu kalau tengok di kalangan para sahabiah-sahabiah zaman dulu suami meninggal dia tak menikah lain dah kan sebab apa pasal dia nak jumpa laki dia balik ha isteri-isteri para nabi pun termasuk juga kan isteri-isteri nabi pun tak menikah lain dah hmm lo tak mau hak tu selesai kita nak hak sulung hak nombor satu. hak tu bagui hak nombor tiga teruk ah tak apalah mati dulu nanti dalam syurga bincang dengan malaikat lain oh malaikat tak mau hak dia nak tukar alih hak muka macam doktor Izha ada dak ha boleh lah eh? bincang lain bercerai bincang laki tajuk ah no? okey Jadi ceritanya Boleh tak jumpa balik dalam syurga? Jawapan dia boleh Macam mana ustaz? Dua amalan Macam mana kita nak bawa keluarga kita semua Didik mereka semua Membawa ke syurga Dua perkara Yang pertama sekali Iaitu Jauhkan keluarga kita Jauhkan keluarga kita Daripada sumber syubah Mahupun perkara yang Allah Ta'ala larang Sumber makan dia tu. Pernah satu ketika ada seorang anak muda Bersama dengan bapak dia Pak dia bawa jumpa anak dia ni dengan Sayyidina Umar Sayyidina Umar semua orang tahu Setan pun takut Jadi dia harap Sayyidina Umar boleh basuh brainwash anak dia Wahai Amirul Mukminin, Ni tolong basuh sikit budak ni Ni anak ni ketegak masuk ayak ni Bagi dia sikit Jadi Sayyidina Umar pun nasihatlah dia Wahai anak jadilah sekian-sekian semua Budak tu pun dengar dengar-dengar-dengar Wahai Amirul Mukminin, terima kasih. Maaf nak tanya sikit. Saya selalu dengar pasal anak mesti jadi baik pada mak bapak. Boleh tak saya tahu apa tanggungjawab bapak saya pada saya? Boleh nak tahu sikit? Ah, boleh duk cerita anak soleh sedia. Nak tengok bapak soleh tu tandanya apa? Lalu saya nomah pun rasa pelik, ai tak bisa tanya orang soalah dia kilas balik aku ni. Saya nomah kata, "Baik." Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bagi tahu. Tanda seorang bapa yang bertanggungjawab dalam keluarga itu ada enam tanda. Apa enam tanda bapa yang bertanggungjawab tuan-tuan? Yang pertama dengar ceramah di maiden. Oh tu dia. Tak bukan hadir tu no? Kata Nabi SAW, alaihi waladun ala walidihi sittatun." 6 tanggungjawab bapa terhadap anak-anak mesti ditunaikan. Penceramah ke? Ni apa anak-anak ke -anak, siapa sekalipun ingat. Apa kata Nabi ayyuh sinusmuhu wa addabuhu wa yuallamul kitabah wasibahah warimayah wa an la yarzuqu illa tayyibah wa ayy zawijahu iza adraka nam Apa dia? Yang pertama memberikan nama yang baik. Yang kedua mengajarkan dia adab. Yang ketiga mengajak dia apa? Menulis. tak pi sekolah. Yang keempat, ajak dia berenang dan memanah. Yang kelima, bagi makan dari sumber yang halal Yang keenam, kawinkan dia apabila sampai masanya Buat tak semua benda ni? Bagi nama yang baik, nama bagi elok tak? Elok, tapi panggil? Panggil lagu mana? Ada orang nama elok, panggil lah tak ketahuan bunyi hmm. Pasal nama ni penting Dengan nama, membentuk perangai tuan-tuan tahu Sikit sebanyak membentuk perangai Saya tengok banyak lagu tu Nama dengan perangai dengan reja Lebih kurang Nama bakar Tengok reja di mana? Bomba Patut ha? Bakar. dan Ada kawan kita nama Mat Saman Raja JPJ Patut ha? Dia Saman ha? Nama ni penting tuan-tuan Panggil kena betul Adalah ni dia pasien duduk gabung Dia cantum nama Nama pak dengan nama mak ha, Jadi nama anak tu tak ada masalah janji ada makna ni ada orang dia main cantum lah tak tahu makna apa mak maimun ayah pirdaus jadi piraun tak boleh jadi makna lagi mengarut tuan-tuan nama yang baik wa'adabuhu mengajarkan dia adab adab pergi rumah orang semua kadang mak pak yang saya geram tu, kadang buat tak tahu lah anak lapan pergi rumah orang takam tuan-tuan la'ilaha illallah masuk dalam periuk ti'ai masuk mari rumah orang tak tahu Lari sepak wayar habis semua terbalik pasu semua. Jadi terbalik pun jadi kita pun minta maaf. Dengan, tuan Umar minta maaf lah, no. Dia orang tak apa budak-budak. Budak-budak. Kupen, budak, -budak. budak, -budak. budak ni sekejap Memang tahun depan tak main dah ha? Memang tutup. Dia abang nak main tak ada dah. Kita minta dah rumah. Mak bapak tolonglah ambil perhatian. Lepas siapa duk biar anak lagu tu duk main. Ha ni mengajarkan adab. Saya ingat dulu Ustaz lah Ustaz Umar. zaman saya kecil-kecil dulu. Pak saya no. Nah, dulu kan kenuri, mana ada buffet dia makan hidang atas meja kan kita duduk, laut sedap jauh sikit had sedap jauh Nabi kata ambil makanan had mana? hak paling? dah, ayam masuk tangan takkan nak hirup mana jadi had sedap, sotong ke apa jauh kita ada buat panjang badan dia tu. tu buat panjang badan lagu tu buat panjang ambil perbuatan macam tu lagu mana tuan-tuan? ada ah? tak berada Apa salah anak nak makan piak ping dak tak beradab orang tua-tua dulu aja. Lah ni buat lagi dah Ha pi kiak balik. Ayah saya tuan-tuan dia tengok saya duk panjang tangan lagu tu, dia cubik saya tuan-tuan nok -tuan, 360 darjah. Wak, berak dia bagi saya pun, oh duk balik tu. Tak jadi ambil. Pacik-pacik ha duk semeja, baguih noh anak makan noh. Baguih dia tak tahu bawah jadi apa. Kan bawah-bawah meja Dia bukan nampak Mendidik adab benda penting dalam keluarga Ya sibuk cari duit cari kata Jangan lupa anak-anak di rumah kita Bagaimana adab Dan yang keduanya ialah Iaitu Menjauhkan rumah tangga kita daripada Godaan syaitan Benda ni Nabi pun selalu beritahu Seringkali lah rumah kita baca surah Al-Baqarah Surah Al-Baqarah Menghindarkan Apa ni? syaitan daripada masuk ke dalam rumah tangga kita. Orang dulu-dulu dia kata apa ustaz? Tak mau syaitan masuk rumah, bela apa? lama ramah buat apa? Tak mau syaitan masuk rumah, orang dulu kata apa? Bela apa? Bela ikan puyu. Pasal dia kata ikan puyu makhluk mata tak pejam. Ha, satgi syaitan oh lah dia tengok pedah. Dia tengok, dia tengok, dia tengok. <laughs> dia tengok. Oh puyu dok tengok. Mana dah? Eh tuan-tuan tahu tak Bukan kata rumah kita Syurga pun syaitan boleh masuk ah, Syurga pun iblis boleh masuk kan Duk hasud Nabi Adam Rumah kita Puyuh Dia jentik eh. Nengok orang Tak Artinya Kembali pada Quran dan ibadah Rumah tangga bukan bahagia Dah berapa lama rumah kita Tak bergema dengan Al-Quran Allahu'ala Bahaya tuan-tuan Dia bonti mengejut lagu tu. JPJ boleh saman tu. Patutlah tak ada dalam sisi muhasabah. Rupanya kelolor juga selan. Matlong gelak ada hak terkeluang gigi pun ada ke. Poliden tak bohong tak deni. Jangan nak buat lagu tu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dan Allah Subhanahu kita dah dengar tadi bagaimanakah langkah-langkah untuk melahirkan keluarga yang mendapat kebaikan di dunia dan juga di akhirat tadi disebutkan sebagai seorang bapa ada beberapa langkah yang dia nak kena ambil. Jadi hak mana ada bapa di sini dia kena ingat. Yang bapa duduk ada di rumah, mak yang duduk ada di sini kena salin ataupun rakam balik pi hantar dekat pak. Inilah yang perlu ada dalam keluarga kita. Barulah kita dapat kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Tuan, -tuan pusingan pertama dah selesai. Kita masuk kepada pusingan yang kedua insya-Allah. Saya nak ajukan uh, soalan kepada uh, Datuk Dr. Muhammad Izhar Datuk, kita tahu program kita ni Dianjurkan oleh penjawat awam Dan uh, antara keluhan Ataupun antara luahan penjawat awam Ketika mana mereka bekerja Mereka menjalankan tugas mereka Khususnya di lapangan Kadang-kadang tidak mendapat kerjasama Daripada masyarakat Jadi saya nak minta Datuk uraikan sikit Bila kita dah bagi servis kepada masyarakat Apakah peranan masyarakat itu Kepada penjawat awam Yang memberikan servis kepada mereka Supaya melahirkan kebaikan Di dunia dan juga kebaikan Di akhirat. Silakan letuk Tuan-tuan perempuan yang dikasih sekalian Jadi uh, sementara kita nak jawab Soalan mic kita pakat-pakat zikir Sikit lah kot rasa punggung saya ni minta maaf tuan-tuan kalau tuan-tuan tengok saya tak selesa kanan, kiri, kanan, kiri tu tanda saya dah tak berapa nak selesa tu sebab lepas aksiden ni pinggang saya tak berapa nak okey lepas tu kalau duduk lama dia rasa kebas ni rasa kebas kan ni kaki dia rasa kebas lepas semua tu tanda-tanda makin dekat saya dengan Allah Ta'ala tuan-tuan kalau dengar mati tuan-tuan doakan lah jom kita pakat zikir sikit tuan-tuan bagi semangat sikit kita datang aura baik balik insya Allah حسب <حشبي> ربي جل الله ما في قلبي غير الله Allah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur rasulullah Tuan-tuan pembuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Allah taala sebut dalam Al-Qur'an wa ta'awanu alal birri wa taqwa saling tolong menolonglah kita ini dalam melakukan ketakwaan kepada Allah SWT tuan-tuan Alhamdulillah tuan-tuan kita di saya ni Alhamdulillah Allah bagi rezeki tuan-tuan pusing banyak negara lah saya duduk Arab lama tuan-tuan duduk Arab ni lebih kurang 12 tahun lah di Syria sekarang ni Syria tu hancur dah tuan-tuan tapi tuan-tuan tengok negara-negara Arab ni tuan-tuan tidak ada negara sehebat negara Malaysia khususnya lah Saya boleh katakan begitulah. Saya pernah duduk di Syria, saya pernah duduk di Arab, di Mekah, saya pernah duduk di Jordan, saya pernah duduk di, apa nama ni, uh, Lubnan. Tuan-tuan, ni negara-negara Arab ni. Kalau tuan-tuan tengok, negara Arab mereka ada penjawat awam. Mereka juga ada rakyat, ada pen, apa nama orang-orang swasta yang bekerja swasta. Tetapi mereka tidak saling tolong menolong antara satu sama lain. Tuan-tuan tengok, kalau tuan-tuan pergi Mekah lah. Di Mekah ni, ah ni musim pergi haji ni. Saya pasti ada depan kita keluarga yang pergi Mekah. Perasan kan? Bila kita pergi Mekah, tuan-tuan pergi tak ziarah dekat Arafah, Padang Arafah. Kalau pergi umrah, haji, haji tu wajiblah kena pergi Arafah. Kalau pergi Mina tu memang wajiblah. Ni sekarang ni kita ni duduk dekat apa nama dekat kalau pergi umrah kita akan pergi ziarah di Padang Mina. Tuan-tuan tengok tak bila air dia macam mana? Tuan-tuan tengok bila air. Bila air dia kalau tuan-tuan nak berak, tahi masuk balik tu. Oh. Tak jadi masuk tak boleh tak jadi masuk, tak jadi keluar tengok, taik penuh tuan-tuan taik hak haji tahun lepas tak tak bersih lagi, kenapa jadi macam tu tuan-tuan, sebab tidak ada saling tolong menolong antara satu sama lain kebersihan tuan-tuan tengok mana ada tong sampah bila tanya mana tong sampah, tak payah tong sampah kau buang hanya, tengok, sebab apa mereka tidak ada tolong menolong antara satu sama lain kerajaan sediakan, dia sedia tapi mereka tak guna tapi mereka tak saling tolong-menolong antara satu sama lain. Jadi oleh sebab itu tuan-tuan, alhamdulillah kita dekat Malaysia ni kita mempunyai orang kata apa? badan ataupun apa? government ataupun yang yang membantu untuk memastikan negara itu hebat. Kita ada apa? peralatan-peralatan yang hebat. Kita ada kaki tangan-kaki tangan yang hebat. Tetapi kita kena saling tolong-menolong antara satu sama lain. Tonton tengok di Singapura. Saya selalu bagi, bahawa ni forum perdana pun saya bagi contoh Singapura. Sebab contoh Singapura ni paling dekat. Kalau tuan-tuan pergi, tuan-tuan boleh nampak. Tuan-tuan tengok, kenapa orang dia dekat sana, dia tak buang sampah merata, dia simpan. Tuan-tuan pergi Jepun, pandang ke timur. Tuan-tuan pergi ke Jepun, tuan-tuan beli apa nama, makan sesuatu, tuan-tuan tidak akan, orang kata apa, buang sampah tu di merata-rata. Ada kawan saya, seorang profesor, dia pergi ke Jepun tuan-tuan. Bila pergi ke Jepun, dia keluarlah pagi tu nak pergi ke tempat seminar, kat hotel so bila sampai dia makan coklat sebab sejuk dia makan coklat so makan coklat dia pun uh, adalah kulit coklat tu apa nama dia kata plastik coklat tu dia tanya budak yang bawa tu dia kata dik mana tempat nak buang sampah ni oh dia kata prof dekat Jepun ni memang tak ada tong sampah nampak tong sampah hanya ada dekat tempat rumah-rumah saja nampak dekat rumah-rumah jadi macam mana nak buat dia kata ambil plastik tu simpan dalam handbag orang Jepun kalau perempuan ada handbag dalam handbag tu ada plastik Sampah-sampah tu dia akan buang dalam plastik diikat. Bila sampai kat rumah, dia akan ambil sampah-sampah tu dia asing-asingkan. Yang kita hari ni recycle bin. Kita pergi tu dia tengok okay, ini uh, kita semula. ini plastik dia letak sini. Kalau ini kertas dia letak kat kertas. Kalau ini uh, botol dia letak kat botol. Dia akan bagi-bagi bila sampai kat rumah. Tengok orang Jepun, tuan-tuan. Dia orang ni punya amanah, memang tak jumpa. Oleh sebab itu, tuan-tuan, kita kena berubah. Kita kena jadi orang yang baik. Jangan jadi, jangan tuan, tuan tengok, oh orang Arab ah, Kita kena jadikan contoh orang Arab Orang Arab masuk syurga, tak Kadang-kadang silapnya bulan, Arab masuk negara awal betul -betul -betul. Sebab apa? Dia orang faham Quran Dia orang hafal hadis, tapi mereka Tak amalkan, saya duduk dekat Arab tuan. -tuan 12 tahun, saya duduk asrama Lebih kurang 8 tahun, bayangkan tuan-tuan Kami ni, orang Melayu ni terpaksa Minta, orang Melayu tak ramai, lebih kurang dalam dalam 10 orang, orang Malaysia ada 2 orang baki orang Thailand dan orang uh, Indonesia asrama. Kami minta dengan dengan dengan apa dengan dengan apa nama kita panggil rektor lah Rektor college tu Dr apa ni doktor Abdullah Dikulbab. Kami nak minta bila air khusus tandas khusus untuk orang Melayu. Tonton-tonton tahu tak sebab apa? Kami tak tergamuk, tuan-tuan. Kalau duduk dengan orang Arab, duduk dengan orang Afrika, tandas tu kami tak dapat nak tak boleh tuan-tuan. Kita nak sakit perut tak jadi sakit perut. Buka pintu tandas. Tandas bersih tapi dinding penuh dengan tai. Sampai saya fikir balik, eh, eh, eh lubang punggung perempuan ni kat mana sebenarnya? Tersalah ke kat atas tu? Terkeluar dinding saya terpaksa pula kita nak buang air, basuhkan dulu dan dah tak boleh. Jadi kita minta, kenapa macam tu? Kalau tuan-tuan pergi Jepun, tuan-tuan pergi Singapura, masuk, Allahu Akbar, bersihnya luar biasa memang kerajaan dah sediakan orang untuk baiseh, orang untuk baiki, orang untuk apa nama sediakan uh, apa segala fasiliti yang ada tetapi kita ni tuan-tuan wa taawanu alal Jadi macam mana kita ni sebagai tuan-tuan, puan yang dirahmati Allah, kita nak bantu apa nama pihak uh, apa uh, perbandaran dan sebagainya. Kita nak bantulah. Macam mana nak buat? Tak lain dan tak bukan pertama kita kena anggap setiap Amal ma'ruf yang kita buat, ia termasuk daripada ibadah. Contoh, tuan-tuan jalan, tuan-tuan tengok ada sampah. Ambil sampah tu buang dalam tong sampah. Satu. Yang kedua, kita ada pasar malam. Kita ada, apa? Kalau di, di Penang, dipanggil apa? Datuk? Pasar malam juga. Pasar malam. Ha, pasar malam. Jadi, pasar malam, pihak uh, perbandaran, dia, apa, apa ini? Bandaraya-bandaraya dia akan disediakan orang untuk bersihkan, betul? Betul. Lepas tu dia ada bersih, macam saya di Bangi, dia ada madis Perbandaran Kajang. <coughs> Depa akan sediakan orang-orang untuk bersihkan, dipanggil MPKJ. Menariknya, tuan-tuan, kita ni lepas habis saja pasar malam tuan-tuan pergi tengok, apa jadi? Ya Allah, tuan-tuan, macam macam baru lepas kena hentamkan Garuda. Berbeza tuan-tuan pergi ke Thailand, apa nama ke ke, ke Jepun. Ke, ke Singapura dia orang bersih dia orang sediakan apa nama tong sampah dia orang buang tong sampah kita tak saya di Bandar Baru Bangi tu kawasan Bandar Baru Bangi ni boleh saya katakan lebih kurang macam Penang lah dia ada USM macam saya tu dekat sana kita Bandar Baru Bangi ni dia ada UKM dia ada UPM dia ada Uni uh, Uni UKL dia ada satu lagi apa nama tu yang apa satu lagi USIM, KUIS banyak universiti kebanyakan yang orang bijak pandai tuan-tuan Tuan-tuan kia, kia semayang ni tahiyah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil batu lempah Lempah-lempah profesor Balik-balik lempah-lempah Apa nama Tansri Lempah-lempah datu, Lempah-lempah -lempa, anak orang hebat Orang kaya-kaya tuan-tuan Tapi mentaliti taraf apa Bila kita balik tengok Allah kotonya, Buang sampah merata-rata Sebab apa tuan-tuan Tidak ada perasaan Amar ma'ruf nahi mungkah Saya pernah sekali saya pergi ke pasar, pasar malam anak saya nak minum apa nama tu apa yang panjang-panjang tu yang tebu-tebu air tebu yang panjang-panjang air tebu jadi bila pergi kat pasar apa di kedai air tebu tu dia terang mesin kan kan banyak jadi dia ada dua bakul jadi bakul dia tu dekat dengan longkang besar longkang tu longkang utama bayangkan dia baling-baling-baling-baling yang hampas tu dah penuh bila dah penuh banyak yang jatuh dalam Longkang Saya pun tanya Cakap pada adik tu Dik Kenapa baling macam tu Dah masuk dalam longkang Nanti Nantikan air mai, Dia sumbat sulah sana Jadi banjir lah Tuan-tuan tahu Apa budak ni jawab Budak ni kata Alah bang Kalau kita buang semua Dalam tung sampah nanti Nantikan MPKJ tak ada kerja Dia boleh fikir macam tu Dia kata Oh nanti nantikan MPKJ Nantikan uh, perbandaran Dia tak ada kerja Jadi diorang makan gaji buta Jadi kita bagi kerja sikit Mana boleh macam tu tuan-tuan Itu sebab Nabi suruh Kita anggap setiap kerja kita tolong untuk membersihkan juga itu sebahagian daripada sadakah itu yang pertama yang kedua tuan-tuan perempuan bila kita nak tolong siapa saja yang tolong menolong antara satu sama lain ni tuan-tuan kita kena letakkan bahawa ia merupakan contoh yang terbaik bayangkan kita tunjuk pada anak-anak kita saya tuan-tuan saya ni antara orang yang tak boleh kalau buat kotor dalam kereta dalam bilik ke apa tak boleh Saya memang jenis jaga tuan -tuan. Saya jenis sebab kita dididik dengan bersih. Sebab saya duduk kolej dulu pun kolej tu kolej tu ditadbir oleh tentera. Jadi kasut kena kilat, baju kena gosok, ketiak tak boleh bau. Minta maaf tuan, -tuan. Apa ni bulu ketiak cukur setiap minggu tuan, -tuan. Itu kalau yang malaslah. Tiap malas. Kalau yang afdal setiap hari. Ini tidak. Daripada lahir sampai pencin tak pernah cabut tuan, -tuan. Bila kita bawa umrah tengok dia punya bulu ketiak tu dah kuning tuan-tuan. Saya kata, kenapa jadi begini? Sebab akar-akar dah rosak, tuan-tuan. Terlalu lama. Nabi cukur setiap minggu. Tapi nak bagi tahu, tuan-tuan, saya ni setiap kali kita ni, kita ajar. Saya dah ajar, ada dua orang anak saya. Setiap kali kalau kita makan, kita buat apa-apa. Jangan bagi kotor, jangan bagi apa nama, buang sampah merata-rata. Bayangkan ada orang, dia bawa kereta, dia makan-makan-makan puk, dia buka tingkap dia lempar. Plastik. Plastik. Negara akan jadi rosak, negara Dari musnah akibat dari kekotoran yang kita lakukan. Jadi kalau kita nak harapkan semua penjawab-penjawab awam, tambah-tambah daripada pembendaran uh, yang ada hari ini, kesian tuan-tuan. Mereka -tuan. pun ada kerja yang tak sempat mereka buat. Jadi tu kena saling tolong menolong antara satu sama lain. Jadikan itu ia yes, satu kudwah hasanah. Contoh yang terbaik dalam kehidupan kita. Barulah anak-anak kita jadi orang yang hebat. Manakala yang ketiga tuan-tuan perempuan, untuk memastikan agar kita ini dapat membantu rakan-rakan kita yang bekerja ataupun yang telah diamanahkan untuk menjaga kita punya kawasan dan sebagainya tuan-tuan perempuan, tak lain dan tak bukan kita kena melihat bahawa, cuba dia panggil muhasabah tu nafsi dia muhasabah diri, dia kata, kalaulah anak aku ni bekerja di tempat itu macam mana keadaan dia? kita hari ni kita tengok, macam contohlah ya? apa nama, doktor kita marah doktor tuan-tuan, tuan-tuan tak payah marah doktor tuan-tuan Kita di Malaysia ni, memang doktor kita tak cukup. Tapi bila tuan-tuan tengok doktor kerja macam mana keadaan ni. Tak cukup tidur tuan-tuan. Kadang-kadang tengok mata hampir terkeluar. Dia punya jaga ni pesakit tuan-tuan. Dia sanggup sakit demi pesakit. Tuan-tuan, kita tak payah marah. Patutnya kita kena anggaplah itu sebagai pengorbanan daripada dia. Dan kita kena membantu juga. Ni kadang-kadang kita marah dia luar biasa tuan-tuan. Biasalah manusia. Ada time dia letih, dia akan layan. Kita dalam keadaan mungkin nak agresif sikit. Kadang-kadang dia nak marah sikit, kadang-kadang yang jaga-jaga tu. Biasalah tuan-tuan, itulah manusia. Oleh sebab itu, kita kena letak, kalau aku di tempat dia, aku juga akan jadi macam dia. Aku akan jadi letih macam dia. Oleh sebab itu, janganlah cepat sangat nak ambil gambar, terus sebar dalam Instagram, terus letak dalam Facebook, tuan-tuan. Jaga aib orang. Hari ini kamu jaga aib orang, satu hari Allah akan jaga aib kita. Tapi tuan-tuan, sungguh, saya pernah sekali tuan-tuan, saya ni tak, kalau ikutkan saya nak sebar apa-apa, sekejap je lah dalam Instagram saya ada dekat 250,000 ribu atas, dalam Facebook hampir setengah juta, setengah juta orang saya nak, face, nak, nak buat nak buat nakai kat orang, senang ni Ustaz sebenarnya, tapi tuan-tuan cuba kita baik sangka pada orang baik sangka, saya ni satu perangai, saya tak suka macam tonjolkan siapa kita, saya tak suka tu, tu buat macam saya datang daripada airport, saya kadang-kadang bukan tak mau pakai songkok tuan-tuan, kita ni pakai songkok jadi lambat, sebab saya tahu hari ni saya nak saya nak terkejar-kejar Kalau pakai songkok, dia lekat tu. Satu. spot Dia selfie tu. Ustaz-ustaz selfie. Selfie ke dah. Satu kali selfie, dah lima minit hilang. Jadi, berapa lama nak sampai kat kereta? Jadi, terpaksa nak cepat. Macam itulah kita buat, tuan-tuan. Satu hari, saya pergi dekat satu, apa, dekat immigration. Nak uruskan bibit saya. Bibit saya ni, uh, dah tak ada dah. Dah lari dah. Alhamdulillah. Semoga dia dibahagialah budak tu. Ha, ambil ambil bibit tu kan kita pun buat urusan macam biasa bila sampai-sampai biasalah dia letihkan orang counter tu letih orang immigration ni saya pun main-main uh, Assalamualaikum uh, apa nama boleh tak apa nama saya nak nak submitkan apa nama bibit saya ni dia ni ada nak sambung nak sambung kontrak gini-gini saya terlupa isi satu borang terlupa dia banyak borang saya terlupa satu borang pegawai immigration ni terus dia kata cik cik tak faham ke Ni borang yang ni tak isi lagi. Yang pergi ambil nombor, buat apa? Boleh tak tolong isi sekarang? Takkan tak faham kau pakai handsome dia marah betul itulah. Aku sini ah. Baik baik baik baik baik. Buat buat tu. tak ah kalau nak ikut kan. Eh kau tak kenal aku ke? Ah boleh je. Tak ada saya pun ambil, letak saya faham sebab masa tu dah pukul 12. Dia nak tutup nak rehat dah. Saya pun ambil pergi kat belakang isi borang. Dia tak tengok lagi borang saya dia tengok. Lepas tu saya pergi. Dah isi dah. Ah dah dah. Sepul tak emergi okay, sedang Kita buat ambil kita duduk senyap gitu. Tengah-tengah duduk bos dia keluar. Bos apa nama bos yang jaga jaga tu. Eh ustaz. Buat apa sini masuk-masuk dipanggil masuk. Saya kata sudah. Budak yang tulis-tulis tu tengok. Bos dia panggil kita masuk. Muka dia pucat tuan Dia takut kita report. Lepas tu bila masuk, dia cakap-cakap, bos dia panggil. Kau main, uh, dia duduk dekat, dekat sofa tu, dia kata tolong buat ni tak apa ni ustaz saya ni dah. Tolong buat tu. Budak ni dia, uh, uh, lah panggil ustaz ni. Tapi, saya tahu, dia cukup takut, takut saya report pada bos dia, yang dia ini lempar-lempar ataupun marah-marah orang tanpa sebab. Patut bagitahulah, uh, lah, ilai Bang, apa nama, ni ada borang tertinggal. Boleh tak tolong isi sekejap? Kalau dia tahu saya daripada awal, itulah yang dia akan cakap. Tetapi sebab dia tak tahu, dia pun marah. Jadi oleh sebab itu tuan-tuan, tapi saya tak ada nak buka. Saya kata, anak buahang tadi dia buat macam-macam ini -macam. Tak ada. Saya senyap dia nak buat macam biasa. Last kali masa saya bagi tu, dia pun tengok. Okey apa? Masa dia bagi, ustaz saya minta maaf. ya. Tadi saya letih sikit. Tak apa, saya faham, saya faham. Tambah-tambah dia perempuan. Entah-entah, period lagi tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, jangan kita ini cepat nak marah ke orang. Kita kena positif. Berfikiran positif itulah kadang-kadang menyebabkan insya-Allah kita akan mempermudahkan urusan orang, orang pula akan mendoakan urusan kita dipermudahkan insya-Allah. Jadi insya-Allah itu saja yang saya dapat uh, konsi tiga perkara untuk bagaimana nak memastikan hubungan antara penjawat awam dengan orang awam dapat dikaitkan. Wallahu Terima kasih Dato' Doktor uh, dengan eh, terima kasih Penjelasan yang diberikan kepada kita tuan-tuan sekalian Maknanya masyarakat dengan penjawab awam Dengan majlis pembandaran Tidak dapat dipisahkan Kerana apa yang telah diberikan Servis daripada majlis pembandaran kepada kita Kebaikan itu akan kembali kepada masyarakat Kadang-kadang tuan-tuan sekalian Ada di kalangan uh, penjawab awam Ataupun orang-orang uh, majlis uh, pembandaran Yang kerja ni tuan-tuan tak -tuan, kira Siang ke malam Tetapi demi untuk nak melaksanakan khidmat mereka kepada masyarakat Mereka sanggup bersengkang mata Mereka sanggup di, di, dimarahi oleh oleh orang yang tak faham macam mana tugas mereka Itu benda yang saya nak minta sebagai Ustaz Ilyah uh, Huraikan sikit Bagi orang yang, yang yang bekerja, penjawat awam Ataupun orang yang berada dalam majlis pandaran ni Kadang-kadang bagaimana dia nak membezakan Ataupun dia nak uh, nak mengharmonikan Antara keluarga dia dengan kerjaya dia Bila dia kerja tuan-tuan sekalian Kadang masa tak ada Kena on call Kan jika jadi apa-apa masalah kepada masyarakat Mereka akan telefon Dia kena pergi untuk nak selesaikan Dan keluarga dia dah berjanji dah Nak keluar Maikam Maidin Kan bini dah siap dah Tiba-tiba dah kerja pula Bini pun dandan berbaik tuan-tuan sekalian Jadi yang ni lah di antara Jerih perih ataupun uh, Tribulasi dan ujian Yang perlu ada pada mereka Jadi kita nak di sini uh, Ustaz Ilya uh, Mungkin pada pusingan yang terakhir ni uh, huraikan sikit kepada kita Macam mana cara kita nak Mengharmonikan uh, perkara ini Dipersilakan Ustaz Muslimin, Muslimat yang dirahmati Allah Para pengunjung Maidin Dan juga rakan-rakan Majlis Pemandaran Seberang Perai Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian Kita hari ini hidup pada dunia yang semuanya nak cepat. Semua nak cepat. Ni habis pun nak kena cepat ni. Semua instant. Mati pun cepat lah ni. Mati pun segera. Mautul fajah. Mati yang segera. Tapi dalam usaha kita nak cepat, nak maju, nak ni semua. Kita jangan abaikan keseimbangan dalam hidup. Mesti balance. Pasal setiap kita ni bukan satu peranan. Semua yang ada dalam majlis ni kita ada banyak peranan masing-masing. Saya bukan lelaki biasa. Oh, lelaki biasa. Bukan sekadar seorang lelaki. Tapi saya juga ayah, saya juga ialah penceramah, juga rakan, juga ahli kejiranan semua. Semua ada peranan masing-masing. Dan mesti kena seimbang semua. Kadang ialah Ustaz Oman ke, Datuk Izhar pun taulah kalau kami ini sebagai penceramah, masa dengan keluarga tu sangat satlah. Kadang-kadang tengah nak pi cuti tu, nak ambil gambar au. Depan jamban dia tunggu. Dia tunggu. Saya kata, "Ustaz nak bagi gambar. Nah, nah, nah, Hak dalam nak keluar mi. Kita pun masuk berum-berum-berum pula, berum berum dia keluar-keluar. Rupanya keluar. dia tunggu. Dia tunggu depan jamban Pak Haji ni. Ya Allah, alam tak tahu lah mana-mana tau. Kan dia kata saya minat sungguh Ustaz Ismail. Oh. Ismail tu pak aku. <laughs> tak apalah. Cuma nak habaknya tuan-tuan dalam hidup kita kerja lagu mana? Sibuk itu dah memang manusia kan? Kan? Tapi orang beriman akan berpenat di dunia dan berehat di akhirat Penat di dunia Nanti di akhirat dia akan berehat Sebok ni raja pencaramah Saya ni tiga hari ni semalam di Alustak Hari ni di sini malam ni di Pajak Song Mainlah malam ni Pagi esok di Kelawai Pagi esok insyaAllah Tu pun dia pun nak atok lagi jadi jadi-jadi Ni pun kadang saya balik rumah kadang anak kecil saya Anak kecil saya tu Saya balik kadang dia kata, ayah jom masuk rumah Dina, dia nama Dina, jom masuk rumah Dina, rumah Dina itu rumah aku, dia kata rumah Dina Maksudnya apa, dia dah tak menganggap itu macam habitat bapak dia lagi dah Dia rasa ayah Dina berdah macam orang luar lah, sekali-sekala, oh sedih tuan-tuan oh, oh ya Allah hai, tu sebab macam mana sibuknya kita hari ni, jangan lupa seimbang dalam hidup Tadi Dato' Izhar cerita orang negara Jepun, orang-orang negara-negara maju. Ya, kita tak tak nafii depa memang maju dan depa memang hebat dalam bab kebersihan apa semua. Tapi kita jangan lupa tajuk kita pada hari ini. Ah, tina dunia hasanah wa akhirati hasanah. Ada manusia dia matlamat dia hasanah dunia sahaja tapi dia tak sampai ke akhirat. Islam tuan-tuan lebih dahulu dalam bab-bab ni. Maknanya apa? Contoh memang orang Jepun memang hebat, orang ya negara maju banyak hebat tapi tuan-tuan kena tahu dalam depa negara maju ini ada satu masalah depa juga iaitu kadar kematian akibat bunuh diri tension kerja. Dipanggil kematian karoshi. Sari, hari hampir 70 orang bunuh diri. Bunuh diri bukan bunuh orang. Terjun 70 orang purata sari di negara sana. Tahmaah kalau ada orang Jepun sini lah. No? Tahmaah Abang, tuan -tuan. Ya dia memang maju Tapi dia kerja sampai pulun Tak ingat pada keluarga Kadar perceraian tu tuan tuan kata ha? Maknanya apa? Dok sibuk kerja tak imbang keluarga bahaya Ini benda bahaya Islam suruh seimbang Suruh seimbang Jadi apa yang boleh saya kongsikan Ada dua benda kita boleh buat Yang pertama sekali Sebuk lagu mana pun kita Pastikan ada masa yang berkualiti dengan keluarga Masa quality, quality time dengan keluarga tu mesti ada. Tuan-tuan sini mungkin ada kerja shift sampai malam, peniaga-peniaga pun sampai tutup kedai pun. Anak di rumah, tuition apa semua lagu mana cerita tu. Ya, memang semua sibuk, tapi takkan tak ada masa langsung quality time. Nabi Ibrahim alaihisalam masa dia tinggalkan Siti Hajar dengan anak-andainya Ismail. Masa tuan-tuan bayanglah, dahlah tinggal lama, balik main nak sembelih. Apa? Wah punya pak Dah lah tinggal kami tak ada apa Mekah dulu bukan ada apa lah ni Bin, bin Daud semua ada lah ni Kenyang no? Dulu bukan ada apa Tinggal kami tak ada apa Balik-balik tahu nak sembelih saya pula Apa cerita punya bapak ni Nama je Nabi ha, Kalau anak dia jenis lagu tu lah Tapi Apa yang kita belajar ialah Nabi Ibrahim Walaupun macam tu Ada masa-masa yang berkualiti Yang dia buat dengan anak-anak dia Apa dia? Duduk masa bersembang dengan anak Kita lah ni ada masa saat Apa kita mengadap? Mengadap handphone Ada masa dengan keluarga Pakat dia mengadap telefon Mana-mana saya pergi kadang Duk di kedai makan ke apa? Pak, mak, anak, tok Tok pun ada Umur 93 Ada sekali Duk ramai-ramai Duk ramai-ramai Setengah jam Tak sembang lagi Yang pak duk balas Facebook lah Duk reply orang duk komen apa anak. Mak dia pun duk tudung online anak dia saat duk selfie lah apa saat lagi duk tengok pin-pin lah baby syak duduk, duduk, duduk, semua yang tak menghadap telefon sama dia orang tua duk jadi ngong, duk tengok apa lah tak tengokkan aku, sebab itu tuan-tuan dibuat kajian, orang yang suka sibuk dengan telefon, akan mengalami tiga masalah besar, tengok yang pertama masalah bahasa tuan-tuan cuba tengok, makin duk kerap domain telefon lama-lama bahasa kita pelan hancur Bahasa kita Wat pa Kat mana Sehat ka Kek ruk rik Apa dia kek ruk rik saham Sakit perut ciri Loh Tu tak kira had salam lagi semelekum, <laughs> Semua ayat nak ringkan-ringkan Nuh had syuk kan datuk Uh, uh, saya kerana nak pergi ceramah di kolej kolej apa eh uh, jemput saya uh, Kita kita lah kita dah sampai dia tahu ustaz tunggu dekat gate 6TI nombor 6 TI kami main nombor 6 TI kami main apa dia ni nombor 6 TI menatang apa ni nah apa dia nanti nanti oh maklum nanti tanpa dia kata nombor 6 nanti pulak dah ni nanti pulak dah rosak oh, punah bahasa dia kata orang duk kuat duk minta telefon nombor dua apa dia? melalaikan kita daripada tanggungjawab sebenar duk sibuk kerja sibuk kerja duk, duk tangan duk lagu ni banyak benda kita lalai daripada tugas hakiki kita banyak tuan-tuan tengah duk dengar ceramah tentang azab kubak sakaratul maut Bunyi telefon, hilang kubuk Hilang kubuk. Ada Dulu saya ingat lagi Semayang di satu masjid, saya jadi imam terawih Kita imam terawih Saya ingat ayat-ayat, kita baca tu Ayat tentang azab kubuk semua lah time tu Loh tuan-tuan tengah duk Menghayati ayat ni Aku sudah tidak percaya Padamu lagi Lebih baik kau segera angkat kaki Aku bosan, bosan Lama pula dah lagu ni Dia bila dah lama sangat kita pun jadi senyap semua. Tengok Pak Haji hat duduk so depan kepala duk lagu tu. <guluh> dia duk syok dengan lagu. Ya Allah, <guluh> Aden, dia jadi lalai, dia jadi lalai betul tak? Lalai. Dengar-dengar ceramah, telefon main. Lalai. Dan yang ketiga, dia tak mendedulikan orang lain. Mak main mai rumah, Pak Long mai rumah, bos apa ni kerja nak kena buat, semua dia jadi tak peduli. Pasal apa? Kerana handphone. Dan ada kek, dia bunuh anak dia pasal apa? Pasal dia tengah duk main game. Game dia kalah pasal anak dia hingat, duk bising, duk teriak. Dia bunuh anak dia dekat Amerika. K, lepas itu dia kena hukum penjara 50 tahun sampai mati tuan-tuan. Oh dah syak, kena telefon. Baik tu kualiti masa. Letak telefon saat tengok anak kita. Pasal dengan handphone, kadang-kadang mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat sibuk sembang orang hak dalam telefon hak depan mata awak tak sembang ha, ini adab yang mesti kita nak kena jaga seimbang tuan-tuan dan yang keduanya bagaimana kita boleh seimbang antara kerjaya dan juga dengan keluarga iaitu mendidik keluarga kita jadi orang yang ada sifat berdikari tak ada ayah tak ada mak di rumah pun tak apa kita adik-beradik semua boleh settle rumah baik-baik tengok bagaimana Siti Hajar Ataupun kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi kita Ummu Salamah kan salah seorang isteri Nabi sebelum dia kahwin dengan Nabi hebat tuan-tuan dia boleh bawa unta Ummu Salamah ni dia bawa unta daripada Mekah pi Madinah dia dengan anak kecil Mekah Madinah bukan jauh pun 498 km kita 4 kali lena naik unta perempuan okey Gitar ni tak boleh sikit-sikit bang. Bang. Eh uh bang. Eh uh bang, bang, bang, bang, bang, bang. Laki dia tak boleh tahan. Dah banyak sangat bang dia pipi terus qomat. Allahu akbar, Allahu akbar. Abang ni siapa orang duk panggil dia demai qomatlah persepa. Dak hang dah bang banyak kali sangat. Dia sehari bang 5 kali dah lebih dah kena qomat dah. Ada. Nak bagitaunya apa tuan-tuan dalam hidup ni? Terlalu manja sangat bahaya. Bab tu Nabi bagi tahu, khairun nisa raqibnal ibil. Sebaik-baik perempuan adalah yang boleh menunggang unta. Tu dia kak, kena. Beli unta. Bukan Nabi nak habaq apa dia? Sebaik-baik wanita adalah wanita yang lasak. Lasak, boleh buat sendiri. Tak apa abang, tak apa, tak apa. Ini, boleh buat sendiri. Dia boleh buat sendiri. Tu kadang mas kahwin nombor, sampai 24 ribu pun kalau boleh tukar tu, tukar bumbung tak apa ke? bukan boleh buat apa pun duk melarang siang malam mahal tak padan ngaji tak tinggi oh, geram kadang tu bukan boleh buat apa pun nenek, nenek, nenek, nenek. mulut je lebih geram lah. tak sungguh cuba jadi wanita yang faham lah suami suami kerja sibuk tolong sama-sama faham ni kalau ada panel perempuan saya, dia dibubuh saya balik ujung tak ada tu betul eh jadi wanita berdikari orang boleh faham Tuan-tuan, ada kawan-kawan kita juga lah Dia duduk dalam kursus Duduk orang rumah whatsapp Bang, ha, kan? Anak demam Laki dia kursus langkawi tu Dia duduk KL Bini dia whatsapp, bang, anak demam Tak percaya lagi, dia boh gamak Anak thermometer mu Takut laki tak percaya Laki dia pun laba laba. Abang, mana lebih penting Abang punya kerja ke? Anak yang demam Mana tanggungjawab abang? Sila jawab Kita hadut dalam kursus ni lagu mana tuan-tuan? Lemah perut tu Dia lawa tak bini kita? Lawa Tapi minta maaf Nabi bagi tahu wanita baguih ada tiga si Cantik, cerdik, cekal Ramai wanita cantik Tapi kurang cerdik, cekal, jauh sekali Sikit-sikit bang-bang betinya cubalah sikit dok sat dia abang bang anak demam kita berlawan demam tak kita jauh saja dan-dan demam patu dia ada lagi dia dok typing ada lagi ada lagi apa belah ni apa benda pecah meletup belah kat rumah belah ni abang jangan risau anak kita sayang dah settle sayang dah bawa pi jumpa doktor semua doktor pun kasi salam kat abang Nanti abang jangan risau. Abang kursus elok-elok, abang dengar ceramah elok-elok, jadi peserta yang terbaik, penjawab awam yang bagoi, nah. Nanti balik sayang claim. Okey Okeylah, hati senang tak bang? Hati rilek oh. Tenang, kursus dah enam kali makan. Okeylah. Kan, bini pula lagu tu syukur. Oh. Sebab itu kita nak seru kepada semua ahli keluarga kita, jadilah wanita yang jangan jadi wanita lembik. Fikiran lemah, akal pendek Pendirian goyah, mudah Tergolek, bekerja Bekerja culas, kurang selidik Jadi wanita yang boleh memahami Tugas suami, saya mungkin akhiri dengan satu doa uh, Satu doa yang boleh Tuan-tuan amalkan, doa Supaya kita ni diberikan keseimbangan Dalam keluarga kita Siapa nak rakam, silakanlah nah. Doa supaya rata banyak Anak-anak bagui dan keluarga Mendapat berkat, hati tenang, tidak lena Ini doa dia lah Apa doa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Ini doa Nabi Aja'na. Allahumma aksir mali wa waladi wa wassi'li fi dari wa barikli fi ma ataitani wa ahsin 'amali wa wafirli Allahumma akthir li wa waladi wa fi dari wa fi ma ahsin ya Allah Banyakkanlah hartaku. Ramaikan zuriat keturunanku Luaskan rumahku Bukan renovate Luaskan rumah maknanya Lapang-lapang Hati jadi syok na, Dan ampunkan dosaku Berkatilah setiap apa yang ku dapat Dapat jawatan, dapat pangkat Dapat duit Semua jadi berkat Amin ya rabbal alamin Cuba baca tengok lagi sekali Allahumma Bariklana Fi'ma Razak tanah lapak ada Ustaz kena montir Razak Boleh-boleh boleh. boleh, boleh. Wallahualam. Terima kasih kepada Ustaz Ilyas dengan uh, celoteh dia tadi ni. Saya satgi dengan Datuk kami nak keluar pintu lain. Pasal satgi geng orang perempuan pakana nak tunggu Ustaz Ilyas di pintu. Pakana nak luku seorang sekali kot saya tak tahulah. Tapi apa pun betul lah Ustaz Ilyas kata tadi kita sudah apa nama terganggu dah tengah hari ni. Terganggu dengan ayam ANW, ayam Mary Brown. Kalau mereka mentang atas meja ni tiga ketiga pun sedap juga. Tapi mereka tak hantar buat muka donor ya. Tak ada masalah. Tuan-tuan, kita ada masa sikit lagi. Jadi kalau tuan-tuan juga tak ikut serta dalam program yang ada depan ni. Bersama dengan kami, bahasa tak apa, -apa sempurna. Jadi insya Allah kita akan buka uh, dalam dua soalan lah. Sebab kita ada masa lebih kurang dalam tujuh minit, lapan minit. Kita minta dua soalan. Minta daripada tontonan dua orang untuk tanya soalan ataupun nak bagi pandangan kah, saranan kah, dipersilakan. Jadi saya buka agak kepada tontonan, silakan. Tontonan sebutkan nama dan juga uh, daripada mana dan tuh hijaukan soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Uh, nama saya Hamidah binti Marsha, Ma yeah. uh, pekerja daripada MPSP lah. Yeah. Soalan saya Ustaz yeah. Bolehkah Para panel dapat memberikan Panduan kepada kami khususnya Kaki tangan kerajaan awam Panduan, panduan. Walaupun sibuk Dengan pekerjaan seharian yeah. Tapi dalam masa yang sama Kami boleh dapat Ganjaran kebaikan Di akhirat kelak Sekian Assalamualaikum Waalaikumsalam, Terima kasih kepada Puan Hamidah Dengan soalan yang bagus Sebagai penjawab awam di samping melakukan pekerjaan di dunia Tetapi mereka inginkan juga Ganjaran akhirat Berserta dengan pekerjaan yang mereka lakukan Saya menunjukkan soalan ini Kepada Fadil Datuk Doktor Untuk uh, memperincikan Dan memperjelaskan maksud Ataupun makna kepada persoalan tadi Silakan uh, Terima kasih Puan yang uh, Bertanya Kebetulan saya pun penjawab awam dekat UKM. Jadi tuan-tuan membuat satu kaedah kama tadinutudan. Hari ini kamu buat kat orang, satu hari Allah akan balas balik. Bila kita sebagai penjawab awam ni tuan-tuan, kita ada beberapa perkara Hanya dapat hebat, akhirat kita dapat hebat. dia Dapat pencen, dapat itu ini, macam-macam semua dapat mudah. Apa yang perlu kita buat, tak lain dan tak bukan, macam saya katakan tadi, jadikan setiap kerja-kerja kita itu sebagai niat ibadat. Itu sebabnya dalam Islam ni dia ada adat dengan ibadat. Adat ibadat, contoh. Kenapa Ustaz Ilyah pakai baju? Jadi dia pakai baju sebab dia minat, itu adat Tetapi bila kita kata, kenapa awak pakai baju macam ni? Oh saya pakai baju sebab saya nak jadikan ia sebahagian daripada penutup aurat Dan nak jadikan ia sebagai sunnah Sebab Nabi suka bersih, Nabi suka kemas, Nabi nampak hebat Bila dia pakai baju yang elok Maka saya nak jadikan ini semua sebagai ibadah Maka tuan-tuan Apa yang biasa kita buat itu jadi ibadat. Ha, jadi macam ni lah juga. Macam kita kerja sebagai seorang pensyarah. Macam saya pensyarah. Jadi saya kerja, Saya anggap kalau pergi masuk kuliah, saya bawa pelajar-pelajar apa nama untuk kenal hukum hakam, maka tuan-tuan perempuan, maka itu juga dipanggil ibadat. Kalau saya niat daripada awal, aku mengajar ni nak jadikan anak-anak bangsa, tambah-tambah bidang saya pula, bidang fatwa tuan-tuan. Nak bagi budak-budak ni bila dia lahir nanti Bila dia besar nanti Bila dia masuk ke agensi Dia boleh jadi seorang mufti yang hebat Boleh jadi seorang ulama' yang hebat Macam mana nak tentukan hukum Tambah-tambah zaman sekarang ni Tuan Allahuakbar pelik-pelik Tambah-tambah bidang-bidang yang macam bidang saya ni Lebih kepada produk Saya banyak kaji tentang babi Oh babi ni Tuan-Tuan penin Banyak benda makanan-makanan produk-produk Dah ada babi dah ni Lah orang tak, kata tak makan babi dah Tapi kita isap babi dekat mana pula isap dekat rokok ada babi cuma nya bukan semua lah sebahagian tu sebabnya kena beriat tu bab fatwa haram kan rokok oh saya tak saya tak makan babi minta maaf minta maaf au oh, nak uzbilah babi oh nak uzbilah punya dengak babi tu takut padahal hang isap dah babi tu tu bab macam air apa nama penapih air kenapa kata kita kena minta penapih air ni kena ada logo halal kena ada Kementerian Kesihatan. Sebab apa? Sebab ada yang tak ada logo halal ni yang tidak ada daripada Kementerian Kesihatan, dia punya penapis air ni main dia mana? Main daripada satu negara, negara China. Negara China ni ada yang daripada okeylah dia pakai uh, apa bahan-bahan asli, dia pakai macam batu, pasir apa semua. Tapi banyak daripada tulang belulang babi. Tulang belulang babi ni Tuhan bagi satu nikmat pada babi ni, satu hebat babi ni, dia rapa Jadi bersih. Kalau masuk air kencing jadi putih air kencin. Cumanya, memanglah bersih. Tapi tetap ada babi kat situ. Tengok, dia sampai peringkat tu, Itu sebabnya, tuan-tuan, kita nak bagi orang budak-budak ini faham. Kita terpaksa buat kajian. Terpaksa kita, orang kata apa, uh, analisa. Daripada mana ke mana. Fakta-fakta nak bagi budak-budak ini pandai. Jadi itu sebabnya kalau kita anggap perbuatan kita, pengajaran kita itu sebagai ibadat. insya Allah kita akan jadi... Uh, orang yang beruntung sebab di akhirat nanti apa yang kita buat itu akan datang bagi syafaat di padang masyar yang kedua kena ingat jangan susahkan mereka maknanya kita bila kita jadi orang yang bekerja sebagai penjawat awam ni kita kena ingat jangan kita bila ada pangkat bila kita ada jawatan kita nak susahkan orang ingat bila kita susahkan orang Allah akan susahkan balik kita tu sebabnya Islam ajar kita ni jangan tengok ke atas la jangan tengok orang atas saja tengok orang bawah tu sebabnya tuan-tuan antara amalan yang kita kena buat bila kita bekerja ni kita kena saling tolong-menolong atas dan bawah tengok orang bawah pun kita kena tolong macam contoh macam saya selalu sebut tuan-tuan dekat universiti tu saya kita ada orang kata apa kerajaan ataupun pihak UKM ni dia sediakan orang kata apa orang-orang yang mencuci ni orang kata apa kata kita katakan ni lah klak-klak yang, yang, yang, yang buat file yang jaga file apa semua ni tuan-tuan kita ni pangkat tinggi tengok orang bawah Kita kata ah ini tak ada apa pun ni budak kita kita marah depa kita paksa depa tuan, tuan jangan kita berada di atas tu sebab bantuan mereka macam orang macam saya bila masuk meeting kita tak, tak tulis dah orang apa apa nama tu panggil apa meetingnya tu wallahai nak sebut pun tak ertilah minit mana kita kita chief meeting kita tulis minute memang tak jalan kita guna otak yang tulis tu orang sebelah tu kita punya PA dia tulis uru, tiga empat line tuan-tuan tiada satu huruf pun jatuh daripada mereka tu maknanya kalau tanpa bantuan orang-orang bawah ni tuan-tuan kita tidak akan berjaya tu sebab baru, -baru ni tuan-tuan saya Alhamdulillah tuan-tuan saya tolong seorang hamba Allah saya tolong dia-dia kelak lah dia orang-orang kerja bawahan tapi saya ni jenis jenis suka tolong orang bila tengok orang tu susah saya tahu sebab dia ada ada anak yang yang tidak orang dapat, yang tak normal dia panggil uh, anak Dipanggil apa? yang oh, bukan yang Q sindrom down jadi tuan-tuan, dengan gaji dia tu memang tak cukup, suami dia jaga jadi saya ni, dia kemudian raya ramadhan baru-baru ni dia nak jual kuih saya pun cakap kat dia kak, akak nak jual kuih apa ustaz saya rasa lah, saya nak jual kuih samprik Kebetulan saya ni memang peminat samprik. Kuih samprik. ni tuan-tuan, nak tahu sedap tak sedap? Kalau masuk mulut apa dia kak? Hah? Apa? Cai. Ha, itu mana orang pandai yang ma pandai makan samprik, mana masuk mulut tu cah, dia pecah gitu. Ah itu samprik mahal lah tu. Eloklah samprik tu. Kalau samprik masuk berketui kat dalam itu tak bagus. Gigit pula macam gigit kayu, confirm tak bagus. Jadi saya cakap, akak, kalau nak jual samprit, akak nak jual berapa? Saya nak jual dalam rm ringgit mahal Kak, akak buat jual RM25 ya? Sebab pensyarah-pensyarah ni akan beli. Ui, tapi murah sikit, murah lah sikit ustaz, tak apa. Biar murah, tapi biar sedap. Lepas tu dia kata, ustaz, tak apalah saya nak jual. Tapi sebelum akak buat, akak bagi saya test dulu. Sebab saya peminat samprit, dia pun buat. Dia buat, dia buat, bawa datang satu balang, saya makan. Kali pertama makan, oh kak, ini tak boleh. Ini taraf RM5 pun orang tak beli. Tapi habis satu balang aku makan saya saja. <tuk> tak bolarah <tuk> kita nak ajar dia ni. Dia buat kali kedua. Saya kata kena lembut lagi tak. Kali kedua, kali kedua pun tak boleh lagi, masih kerah lagi. Kali ketiga dia mai tu, saya kata, "Kak, ini sedap." Oh, ustaz, tapi ini kos tinggi ustaz. Saya terpaksa pakai bater apa benda tadi sebut, saya pun tak tahu. Saya tak tahu makannya. Dia pun kata, "Ini sedap, ustaz." yang, yang ini sedap, Kak. Aka buat yang ni. Jual dengan 25 tuan-tuan. Alhamdulillah, tuan-tuan. Bulan Ramadan bau baru ni dia jual hampir seribu balang Buat buat orang dapat part time jual dalam dalam UKM saja dia jual seribu balang tuan-tuan RM25. Tuan-tuan gembiranya hati dia sampaikan kan bau baru ni dia jumpa saya kat dalam lift. Masa tu saya baru lepas accident dia jumpa dia menangis. Dia kata ustaz ya Allah ingat kau ustaz mati ah. Ingat kau itu adalah orang yang amanat ustaz yang terakhir kepada saya. Saya kata tak, ya, ni semua berkat doa lah ni Sebab saya tolong akak, akak doakan saya, saya selamat kak Dia kata ustaz, ya Allah ustaz Tolong, terima kasih lah banyak ustaz Disebabkan ustaz ajar saya tu Alhamdulillah seribu balang laku Dapat juga saya gunakan duit itu untuk anak saya ni Kebetulan ni tuan, -tuan dia dah orang susah Orang susah, tuan, -tuan tahu tak Dia buat keluar lebih kurang uh, 200 hinggit dia bagi ke saya Kata ustaz, ambillah, ni upah saya apa macam dia paling persen lah persen gitu. Ambil lah ustaz, ni persen saya nak bagi kat ustaz. Saya kata, "Kak, akak dengan buat gini. Akak ambil lah 200 ni, akak doakan saya biar murah rezeki." Tuan-tuan, dengan izin Allah Taala, tuan-tuan. Lepas saya bagi je RM200 ni, kebetulan dapat satu telefon untuk satu projek ataupun satu program dekat televisyen. Alhamdulillah, tuan-tuan, bukan 200 tetapi biarlah rahsia. Wallahu alam. Yang ni lagi bahagia tuan-tuan sekalian Baik, tuan-tuan dan perempuan sekalian Satu lagi soalan Bersilakan Sebab saya nampak semua tak berganjak lagi ni Tengok Pak Long, abang-abang kita duduk depan Duduk pegang anak, nampak lah. tak? Tak Tapi tak tahu bini dia ke mana, kita tak tahu Mungkin ditinggalkan okay, Silakan Silakan sebut nama dan juga Daripada mana Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Johan Arif. Johan Johan Arif. Johan Arif. Silakan Tuan uh, Johan. Bagaimana di Majlis Perbandaran Semerang Prai? Ya yeah, ya. Yeah. Ah uh, ini bertanya kepada panelis kita, bagaimanakah kita hendak menjaga hablum Allah dan hablum minannas? Dalam mencari reda Allah Tanpa ada perasaan prejudis Terhadap kedua-duanya Kita nak Masih. menjaga hubungan Antara Allah Ta'ala Hubungan sesama manusia Saya persilakan Ustaz Ileh Untuk uh, memberikan sedikit pencerahan Sebelum tu Ustaz Ileh Sebelum tu Tuan-tuan dan perempuan sekalian Doa yang Ustaz Ileh bacakan tadi Kadang kadang kita rakam Ada yang kita tak sempat rakam rakam rakam kita tengok muka kawan Rumahnya Doa tu, tonton boleh dapatkan di belakang. Ustaz Ilyah, dia datang bersama dengan CD uh, doa dan juga buku-buku uh, tulisan Ustaz Ilyah. Tonton boleh dapatkan di belakang dengan kurta apa semua ada di belakang tu. Sebagi, kalau siapa yang berhajat untuk nak dapatkan uh, semua tu, tonton boleh pergi ke bus yang dibuka di belakang. Okey, silakan Ustaz Ilyah. Muslimin, Muslimat yang dirahmati Allah. 20%. Eh? <laughs> Tuan-tuan semua. Soalan tadi uh, berkaitan tentang bagaimana kita nak jaga hubungan kita dengan apa ni Allah Subhanahu dan juga kita sesama manusia. Dia mudah fahamnya, hablum min Allah dengan hablum minannas. Ah uh, kita ni dalam hidup tuan-tuan, ulama sebut ada perintah berkembar dia panggil. Perintah berkembar ni maknanya benda tu mau tak mau mesti buat kedua-duanya. Tak buat salah satu, yang lagi satu tertolak. Dalam Quran sebagai contoh, ati Allah, wa ati al Rasul. Taatlah kamu pada Allah dan taatlah kamu pada Nabi Muhammad SAW. Juga, kalau kita baca ayat tu mesti ada ayat tu. Taat pada Allah mesti taat pada Nabi. Akimusalla wa atuz Zakah. Asas main mesti zakat. Itu namanya perintah berkembang. Dimain sekali. Tak boleh hanya buat satu buat satu saja lagi satu tak buat lagi satu tu tertolak dia macam selipar hilang sebelah tak ada guna lagi sebelah mana ada orang pakai sebelah kena atau sebelah lain sebelah lain jadi orang tak berapa dia panggil nah dia mesti kedua-duanya mesti kena ada orang taat pada Allah tapi dia tak mau terima nabi yang Allah tertolak dia jenis bayar zakat datuk sebut tadi niaga mesti ada niat bayar zakat kerja zakat oh zakat juta-juta sembahyang tak tak Tak semaiyang langsung, tak boleh. Dia bayar zakat, tapi dia tak semaiyang. Zakat tertolak. Sama juga nak bagi tahu, dia hanya dengan Allah saja sesama manusia dia tak jaga, tertolak kesemuanya. Baik tu kita dalam hidup tuan-tuan Nabi berpesan supaya mesti jaga kedua-duanya ini, Kerana bila kita mati saja nanti ada lima benda yang akan atau lima yang akan menjadi saksi kita. Saksi kita nanti di akhirat ada lima, no? Yang pertama Allah. Yang kedua malaikat Yang ketiga anggota badan Anggota badan ni apa Tangan, mata, kaki semua Yang keempat Apa ni Manusia lain Yang kelima Haiwan Allah jadi saksi Tak boleh nak cong dengan Allah Ta'ala Dia tahu kita semua Yang kedua Malaikat Malaikat dia duduk catat Yang ketiga saya kata apa tadi Anggota badan kita Yang keempat Manusia lain Manusia lain kita nanti di akhirat tuan-tuan ada benda yang kita buat zalim kat orang nanti akhirat dia boleh tuntut balik pada kita. Bak tu jangan lu buat zalim dengan orang, jangan. Dan yang kelima binatang, termasuk alam juga jugalah. Kucing duk mai kat kita kan, dia duk bai dialah kadang kita duk makan kucing pun mai. Bisa, no, makan kucing mai dia duk buat muka kucing, buat muka kucinglah. Buat muka apa? Muka kesian dan no? muka lapar no, miau, oh, miau, miau, miau. Kita pun mm, tak yang aku makanlah anak mai apa. Kalau tak mau bagi tak apa tuan-tuan tolak cara elok Ni saya bisa tengok dia pijak ekor orang tua Aduh kesian kat dia Melompat dia dah lapak Tapi ekor dia pula Jangan tuan-tuan Buat zalim nanti dia tuntut Bagilah apa-apa tuan-tuan nak bagi Tuan-tuan bagi sayok ke? Tuan-tuan dia melengung lah Buat apa sayok ke? Bagi kat aku Ingat Semua makhluk ini Dia menjadi saksi kita kelak nanti di hari akhirat Sebab itu dua-dua ni kena jaga Nabi Muhammad SAW kata Manusia yang paling bagoi Adalah manusia yang bermanfaat Pada orang lain dan dia tak Menyusahkan orang lain Kita semua tuan-tuan saya ucap tahniah Rajin main mengaji, rajin dengar ceramah Tapi parking Parking lagu mana? Dia memboh lah, mana dan lah Dia bubuh air parking Tak boleh Oh dalam yang had jaga semua, khusyuk lah, zikir semua Padahal kat luar yang buat dosa Menyusahkan lalu lintas Menyusahkan orang Jalan-jalan orang kan dah tahu mai lambat parking jauh lah ni lambat dia parking mau depan letaklah nombor telefon senang orang telefon sat lagi handbrake buat turun senang orang tolak masuk sungai betul tak ha jadi benda ni kena faham tuan-tuan supaya jadilah kita orang yang tidak menyusahkan orang lain boleh tak ikut saya Ustaz angkat tangan kanan kat tangan kanan pi kat orang sebelah Ustaz ha sama-sama dengan saya datuk-datuk buat saya buat saya buat pegang pegang pegang ha oh, lagu ni okey okey buat apa saya buat sebut apa yang saya sebut sama-sama ana -sama together together wahai sahabatku wahai uh, kalau sebelah tu laki kita wahai abang lah, wahai abang lah uh, buat buat buat buat wahai tapi sebelah kita meja tak apa ahana uh, okay sama-sama ana -sama wahai sahabatku jadilah kita ahli syurga hidup memudahkan orang jangan menyusahkan orang muka lawa muka cantik perangai mau cantik nak kerana aku dan hang nak masuk dalam syurga amin ya rabbal alamin ada orang dia segan hujung-hujung dia, dia, dia buat lagu tu kan dia, dia kuih hujung-hujung apa punya malu ok so tuan-tuan terima kasih banyak sekali lagi saya nak war siapa-siapa yang berminat untuk dapatkan uh, doa tadi tu salah satu yang saya rakamkan dalam album lah ada dekat belakang sana depan dapok penyek tu bukan dalam dia luar dia ha -ha, CD yang dah dipenyekkan ada di belakang sana tuan-tuan boleh dapatkan lah juga buku karangan saya sendiri ha, juga ada Alhamdulillah lah bulan puasa hari tu saya lancarkan uh, kurta terbaru saya jenama saya sendiri siapa yang berminat boleh tengok lah selagi stok masih ada tu dia wallahu alam terima kasih semua rabana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wallahu alam amin ya rabal alamin terima kasih ustaz iliah tuan, tuan dan puan sekalian terima kasih kerana bersama-sama dengan kami daripada pukul 9 tuan, tuan ada yang sebelum pada tu pun tuan, -tuan dah mai alhamdulillah hanya Allah taala yang dapat membalas segala uh, usaha tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu Jadi tonton sekalian kita dah berakhir uh, program uh, forum duha pada hari ini saya mewakili barisan ahli panel memohon maaf terlanjur bahasa terlejak kata terlejak bicara kepada tonton sekalian dan uh, saya mewakili ahli-ahli uh, panel mengucapkan syabas dan tahniah kepada uh, persatuan uh, kebajikan pekerja muslim penjaga islam uh, majlis bandaran seberang Perai di atas anjuran Uh, forum yang begitu baik sekali tuan-tuan sekalian Mudah-mudahan dengan adanya uh, Acara dakwah yang seperti ini Dalam Pulau Pinang Dapat melahirkan baldatun Negara yang baik akan mendapat Negeri yang baik akan mendapat Keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Sekali lagi saya ucapkan syabas dan tahniah Kepada penganjur Dan juga kepada tuan-tuan hadirin dan hadirat sekalian Kerana dapat bersama-sama Dengan kami dalam program majlis ilmu pada pagi ini Jadi saya menyerahkan uh, forum majlis ini Kepada saudara pengacara majlis dipersilakan